Eta Neskek jauziak dantzatuko dituzte igandean, lu zaiden! Tintulu interesgarri bat, dantzan puntu eusen irakorriutana. Ze importa zaigu ez Neskek dantzatzen badute? Bai, behinan adantxa, birrikuntza bat delako aipagarria da do ulerzen dut. Iaz, luzaiden egin zen galdezketa baten ondorioa da, erabakia lehen aldia izanen da lehen aldia, bolant egunean dantzai hauziak, dantzatuko dituztela la neskek. Bon, Kaxik dantzak guztiak, eh? euskaldunak sorginak edo xibandiarrak aldiz mutikoak bakarrik dantzatuko dituzte. Elburua da, eben, luzaide eta jentzat, dinek nahi dituzten dantzak emaitea, denek, hotx neskek ere, nahi dituztenak ere dantzatzea. Igan dean ere beraz egun historiko bat izanen dalu zaidan entzuleak, goizeko behatzitatik hain zina duzu itzordua, ea ondok urtean ustaritzen, nolako egun historiko bat ikusten aldugun berdin, ez, dakit kaskarotak ere nahi dituztenek dantzatzen alako dituzten egun bat. Eta lan asekatzen baduzi eberba Facebookek proposamemat egiten dauzi hemen kasetari izaitea. Gaitasun agiri batekin gainera klase tekniko bat zu pasatu, euh, Facebooken bidez biztan da, PDF bat zu irakuri eta egina da. Eh? Beti azpimaratzen du Facebookek, ezkira edabide bat, ezkira edabide bat, defentsa gisa. Eh? Egia edabidek idazten dituztenak edatzeko trezna bat da, baina... Kon duena hala ere difusioa hedattzea bere eskuda. Eta tresna bat sortu nahi izan du fake news delakoak edo informazio faltsoak kontrolatzeko. Hortarako pertsonak behar dira. eta kazetari batzu aku ordez EB kazetari batzu formatuko dituzte kasetari dolako zait. Journalism Project deitzen da. Lau modulu dira, ama bost minutuz betetzekoak direnak. Artikuluntan, irakurtzen alde mezala kasetariunek erabakidu Facebooken diploma pasatzea. Bere kasetari karta ikasketa luze eta kakin gai batzen ondorioz lortu baitu Ni bezala, hotx. Oren bateko forma kuntzada hemen. Facebook, Instagram, irureunt, irurogei gradutako irudien erabilpena, e realitate birtuala eta programazio treznak ezagutzeko. Eta urte bat balio duen diploma zuen xakelean edo zuen pdf-an. Bon, Informazioaren hierarkia, informazioen diatorien txegurtatzea, informazioaren kurutzatzea, ikuspegien anistasunaren errespetatzea ta keska, kasetari etika eta bar, ez dira ipatzen, eh? pdf hoietan. Baina bon, Journalism Projects Diploma Facebookek izendaturik, ala ere edo izenpeturik, la klasez. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitzapitz. <laughs> GITZ ETA PUTS Zta kit zuen, sebean, sebaliuk -an, anenduen alele olako diploma batek. Bon, eta Mario Marichal Le Pen, horze latzo, kusiduzi egin txegur, irudiak, izan dira, eta uh, berrietan ere ipatu dugu. Ogei pertsona, eh, ogei pertsona barkatu, segeistoa. berri un pertsona berari begira ziren, laureun bat pertsona zilarik kampuan, Ez zela ongi torriau jukatzeko, argi ikusi da hemen. Egia Eri hainitz alzatu ikusi dira. Eria eh, eskuetako eri horieta eta zainiz, f que mendique, f bai manifestarien aldetik, baita f neko gandik, ere olakoak ikusi al izan dira eta biztanda ere hori aipatzekoa da poliziaren gandik ere. Bai, manifestarie minso silena yen eri edrnei esker, aien eskuemidas ondotik gomazko balekin minsatussa eskitet. Bon. Denaren kampuan sirenuriek sakour punkia keta chichon Mario Maréchal Le Penec barnean C'est un joli un joli conglomérat de de punkachiens d'indépendantistes fumeurs de chichon, de syndicalistes professionnels et autres associations et partis politiques d'extrême gauche E behara, edu da mil esker komplimenduta laudorio eder gurentzat zuen e, izenean mintzoniz, e, manifestarian tartean bazinezten, etzen esaldi eder eta argiagorik esperatzen edo esperan zariko kaiten altzuregandik lepen handelea <gülüyor> Hone, xenu, etxean gira, ebe, ez ez ziste etxean eta hori agertu da. Beharrik, ezo ez es jasizmu hor dela, eh? A jasizmuaren aurkako kampaina ate berri bat atera berri baitute. Ez dadin, apidilaren hogeita bertik berriz gerta, eh? Frantziaren traumatizmuetariko bat, frantziako presidenzialetan, Marine Le Pen, bigarren itzulian agertu zelarik fitxa bat beraz edatu dute orain eh, pikatazken momentan pentsatzen dut arrazisteek horri eskeridez aldatuko utela fite Efenari eh. ez errari ez mezuori idatzia da eta uh, traola denak berdinak gira mezuarekin Bi fitxaat desberdin hemen batean dira iru pertsona, bon, iru emazte ondoan, gorputz eta kolore desberdinekin bistan dena, eta bestean bi gizon horre berdin beltza eta suria bata besteari be ondoan, elkari besotan hartzen, eta denak pozik eta beraz traola hori hastag hori denak berdina gira. Bainan, bainan, arrasismoa sendida alta afitxauetan, eh? uste duzen normala dena? Denak denek, denek betaurrekoak baditute badituzte, da neog betaurrekorik abe. Derbtak put ut hut Igratzia hitzi hitz eta it? Motxila hogeita bat ezagutzen ote duzie, trisomia hogeita bat diren pertsona batzu, dira talde honen kide, nafartajak dira eta zira oraingoak aintxeko jantzuna dituzia jadanik eta hori um, asoziazion sindrome de daun de Navarra deitzen den elkarteko kideak dira eta kantu bat sortu zuten entzulen dugu laster, somos la banda, motxila hogeita bat, eta bada Dokumental bat, uh, motxilau gehitabat, live, zuzenean, enbibo, deitzen dena. Sarean ikusten alduziena, bimeo, bimeo, uh, be, gunetik uh, edatua den dokumentala da. Hau, uh, balio du, ikustia, bo, egeran ikastut gauza hondirik ulertu, ebe, espainola, zari baitira. Bailan, iginte esabalimozie, eta holertzen mozie espainola. Motxilau gehitabat, live, atsmango duzie, zuzenean. Eben... Somos la banda, motxila hogeita bat, el drogas kantariarekin eman zutena. <totipa> La sala Con buena Compañía Instrumentos Preparados Arranca La melodía Vamos bien Mirando alrededor Para que nadie se pierda Y salga bien esta canción Nos gusta ensayar Y dar fuerte al tambor Con los axorren soplando Y moviendo el corazón 21, y venimos hasta aquí a meter mucho ruido Somos la banda Mochila 21 venimos hasta aquí a meter mucho ruido Descansamos un ratiko, es hora de merendar Y seguimos con el ritmo sin parar Queremos llegar a todas las estaciones Que retumben nuestros golpes en todo los rincones Mochila 21 Venimos hasta aquí A meter mucho ruido Somos la banda Mochila 21 Venimos hasta aquí A Banda Mochila 21 Baita bat janduz, baina bo Euskaraz eh, bederen itzpatzu egiten alba ditut En español accentu Espaita bereziki Ona eta Ejan bezala eh, be, Dokumental bat atera da taldea londonrean egin zituzten uh, konzertuak eta berazko uh, konzertu zatiak ikusten dira jendean impresioak eta hoien uh, lekukotasunak beraz taldeko kideen lekukotasunak uh, mochila 21 live zuzenean, en vivo video beraz uh, gunean atxemango du ziena telebista koputz hutza utz iratiko hitzapiitz hits eta putz Laster hitzazuri Aleks Artzelius eta Antik Kapitalista izzaitea ez da beti hain erresa eta gogoetabat hortaz. Eskeniko da kusomi minuturen buruan, menan lehenitk bebakrik informazio hau, xarean interneten ikusten alduzian eh, dokumental bat urririk, etxe barriatik etxeveria deitzen dena dokumentalori eh, dokumental hori 2008 apililaren sortzean donostiako gizai eskobiden zinemaldean estrenatu zuen, Ander Iri Artek uh, bere lehen dokumental luzea da eta gara jartan etak beinbeineko suetena iragarri zuen eta joanen larun batean uh, be, eta erakundaren ahamagabetza gertatu zelarik data bere ziau baliatu du egileak dokumentala online eta urrirek ikusgai jartzeko berak dion bezala, seinale bat bezala hartu dugu ziklo bat izteko garaia eta dokumentala, erri ali eta betirako irekita usteko eguna da, streamingen ikusteko edo eta deskark aukera beraz zemaiten du filme egileak. Oso ongi gogoratzen dut, aitak eta nibilia zela esantzidan unea. Haiako harrietarako bidea usi egiten genbilela izan zen. Beti kontradizioz beterik eramanuen hau, Ni Nikara lorietan ez bainekien eta korronte ezberdinak eduki zituela. Eta zein motatako militantzia egin zuen berak. Soilik edozein lekutan ezin esan nezakeen gauza bazela. Kontua mundu guztiaren ahotan, telebistako berrietan eta kaleetako pintadetan bazegoen ere. Nire hurtzaro eta nerabetasun soriontsu eta baketsuarekin kontradikzioan ezin ongi ulertu eta bizitutako gatazka eta sufrimendua. Oso hongi gogoratzen dudan beste une bat, laro gaita emezortziko treguaren eguna da. Nere aita zorion ikusi dudan egunetako bat. Irri eta saltoka. Egun handi bada esaten zuen. Ondoren, Lizarra Garazi, Euskal Herri Tarrok eta Pozakalean u zen arte. Holabiatzen da beraz dokumentala erjan bezala etxebarriatik etxe, etxe begiarat Oiiarttzungo erian hiri arteren sortegian uh, eramanduen dokumentala eta beraz uh, Antonio Etxebarriahaui jartzungo alkate frankistaren hilketatik Rufi etxeberria ezkerraberttzaleko zuzenalitzako kidearen adierazpen etarainoko ibilbidea proposatzen du bere dokumentalan erjan bezala Uririk ikusten hal du alduzien eta itzetaputzen nehan bezala eta itzimam bezala, zuri itza Aleksa Artzelius entzularen iritziarentzat. zate. Usu minfaniz lehen gobi ziaz, oaiko biziaz. Ze gauza hun gintien lehen eta oai. Ze galudun, ze iraazi. Iduitzen zait memento historiko bat bizi izan dugula mila behatziehun eta hiuta noi aitzin eta gero, ezpikira bate berdin bizi. Ez humoria, ez bizi filosofia, ez eta izkuntza ere ez tira berdinak, dena da kambiatu, eta aizia gerida hori adinetako jendeekilan mintzogieleik. Mila behatziehun eta hiuta noi aitzineko denbora hartako aldehun handiena laike dudarik gabe, ene ustuko zeurik, bizi ahantzu autonomuain ukaitia. Etxeen sortzen zenaikilan bizi bitiren jendiak. bestizita gabeko baratzeki naturalak etxeko txitxia jaten zelak bistan dena etxeko arroltziak esnia bata egurra trikotak gisia dena zen etxe nei ten naiz eta merkatietan saltzen zien gauzekilan soskotziare zen. gutiekilan bizi itzen bazakiten gure itzineko horiek eta egungo egunean ni dakita somat gauzei inutil badun Alta denak beharrezko idutzen zauzkigu. Omaiko egonian betzi eta gehiago handitzen ai diren hiri horietat zo so egiten badugu. Hor kustent denak garrañoa bezala karrikan kurri presaka zimenta artean bizi, ekiain zurrupatzen den bra guzian. Bakotxa hain lantegira joaiten da 8ren itentuk baten jarririk eta ale lanaldia finidelaik itsule chat. Aste hundarrak ere usu bestatuzte, eta beraz, bauten mila gauzetan libertitzeko aizina. Eta iduriz, tentagarri da zinez bizitzeko manera hori, errabian abian bitira gazte horiek uziak, etxaldiak utzirik hiri handi horietat. Zait huna baditeike, doaike. Egi arteko gobernamendiak usu izan dira kanpainen desertifikazionien hobena izan dutenak, sustut Espainiako estatuan dela erdi utzak ziren herri kipiak erosirik pinu landatzeko edo orai egin nahi duten hogoil mila behitako etxalde hori bezalakoak eginaz enehidiko lagunekilan mintzon izalai ardura diskurtso antikapitalistak intzutentut ena hoetaik eta bitzi tentsatzinez posibilitatea egiazko antikapitalismorik hirietan hots sosa erregetako hartu ordez beste balore inportantagoen alde egitia, hala nola irustasuna, laguntasuna, maitasuna, naturain errespetia? Hirietan antikapitalista dira anitz. Bena denak ari dira enterprisa baten lanean, zonbaitorenez, gero hilabete gundarrian, so sari eder baten ukaiteko. Eta nola ez, libredielaik bierra batzuen edatera joaiten dira. Bestak itentuzte aste gundarretan. Hots, konsumismo sisteman sartia da, hirietako antikapitalista horietaik andana bat ere. Ene ustez, antikapitalismoin praktikatzeko manera antxu bakarra da natura itsul eta gure aitatzia matzien gisa hara, manera erdi autonomo batian bizitzia. Benan orda prest. Ene esperientzia pertsonalakundatuko dauziets. Ni ere, Basen Navarraren jin intzandiela bihurtze, naturan bizitzeko nahikariak bultazik Burianien kahaleen zaintzen kastia, bata baratzean lanian hartzen kastiare. Bi urte pastu dira, eta haengo eskuara ikasi nahiz pastu dutan denbora ikilan, eta soskotxien ateratzeko oren zonbaitez lanian ari zanbiniz, amen txizaten segitu dute hatxarreko xede horiek. Eta guai, burian dut berriz ere hirirat itzultzeko asmoa. Ba, halada. Diela bi aste Bilbon eta gazteizen izan intzan, bestain egiten eta lagunen kusten. Ezan zapaketa sa, otuz, araiz. Kusten duzien bezala, ni aurre ere kontsumismoan arrun sartia biniz. Bilboa joan bezin laster, beste mundu batean bizin intzala iduitzen zitzan. Jendiak zernain nahi bestituik. Ideologia guzietako jendiak alde guzietan. Jendiak karrikan bizi herriain bizi azten, ambiantza. Jende motak guziendako lehkia badela ere, erten ahalaike hiri horietan. Konpahazione, zendako joaiten dira hanbeste eta hanbeste homosexual hirietat herrikipietan biziz. Zendako dira mugimendu feministak ere azkarrago hirietan herrikipietan bano. Handoaike denen dako lehkia bita. Hitz zerteko, hiri handi horietan bada herrikipihotan ez den askatasun edo libertatia. Eta tristezia handiaik ilan erra, beharra dut, ni aurre seurra ze hirirat joain izala bizitzera, askatasun seka. Gero, burges bat bezala haste hundarretan, base nabarrerat itzultzeko. Triste da, bena niduitzen zat, ez dela deusere presiagarrioik askatasuna bano. Finitzeko, nik ezbitu terrepostuik atxemaiten, ian ziek laguntzen uzien galdegunen hunen ihardesten. Nola debru behaugu egin, Hirian atse maiten den askatasuna eta ambiantza, eta kanpainetan dugun bizi autonomoago eta lasaiagoain kombinatzeko. Biak ukaiteko. Galdera hundia hemen, Alex Artzelius, egia garen atzut ez dut, hemen erantzunik gauk zuretzat, Uh, gogu eta beraz uh, interesgargia hemen entzularen iritzian, mileesker zuri entzularen iritzia goitarazten uttze uh, denen iritzia dela berazek ere zuena bota nahi baduzue ez duda uh, lekua elekua kanengo du goiz begin eta hitz eta potz uh, emankizunean kurekin ajemanetan saxtu nahi duzien manan badira handana batzagutzen dituzsie pentsatzen dut bai sare sozial bai telefono bai uh, gure elbideak, ratienak biztanda ezagutzen dituzie Beraz ez duda ala hemen txe putzen jakin uh, laster gure gomita Klara Ruge abokatua izango dela Oier Gomez Mielgo preso politikoaren uh, egoera larriaren berri emaiteko prentzoreko batekin dute goizuntan eh, azpimaratuz senide eta famiarekin bat erazela eta eriden presoari sei hilabeteko bizi itxaropena eman diotela. Uh, pundu batekin Ginen dugu beraz bere abokatuarekin, bere egoeraz, bai osasun egoeraz, bai judizialaz ere bere ziki espikatzeko. Eh, nunden problematika ta zuin izango diren ondoko pausuak. Bostak eta erdimementu zeuskali ratetan berriak, zurekin panxika gamidea txalde hon. Txaldeon zuri ere arantxa. Eta ipatzen zinuen bezala beraz, sei hilabeteko bizi esperantza emaiten diote Oier Gomez presoari ara txaldeuntan Oier Txo esoes bagoaz etxerat eta xare plataformek deia da rapiztu dute eta oita urteko presoa bere ala libratua izan dadin galde indute Pariseko hausitegiak elduden aztertean aztertzeko du Oier Gomezen kondena gelitzeko eskaera, epailea eta prokuradorea fresneseko presondegirat joanen dira Oier Gomez espaita Pariseko hausitegirat ere izaiten ahal. Ezurreko minbizia du Oier Gomezek bere egoerase eta songeiago erran bezala hitz eta putzen shahi sejakaintzin Clara Jouze bere abokatarekin. Goizuntarik, Baxena Farroko bi etxalde eta Siberoko batean plantatuak dira ELB sindikatak deiturik, laborari bai eta ere kontsumitzaileak ezet erraiteko ahate askuntzen hilzeari. Xanotasone zerbitzuak edo zoin momentutan jendaitezke, etxalde hauetarat, askuntzen Frantziako Laborantza laborantxaministroak manatu bezala. Bainan, Barkoche, Domitxine eta gabadiko askuntza hauetan errefusatzen duten eurgia aplikatziaa, Hegazti gripearen gaitza ez diete atxeman eta neuri tipi kolaborantzan sinesten dute gaitz hori buru egiteko. Zor zienta mila euro Euskararen erakunde publikoarentzat zat aurre zen bezala eta janrone etxegarai Euskal Elkargoko lehen dakariak iragarri zigun bezala. Euskal Elkargoak kaxik aldiz zement datu du Euskararen erakunde publikoari laguntza Euskararen sustatzeko Matio Berge epeko presidentaren erganetan laguntza gehi gari hau gutiengo bat da, elduen Euskaratzea edabideak eskolatik kanpoko animazioak eta Euskararen erakunde publikoaren zerbitzuen emendatzeko. Justizia saileratitzuliz nafarroko auzitegiak Iruñako istiluak ez direla terorismo delituak erabakidu. Joan den martxoaren amekan irunian esekulako istiluak izan ziren represuari autodefentsal european antolatuazen manifestaldi batean polizarekin, manifestaldari eta polizian artean Iru gazte erenteriak ahastatuak izan ziren, hauetarik bi presodira, ta astapenean Iruñako auzitegiak terorismo delituagatik ausiperatuna izituen, baina gauk Nafarroko ausitegiak erabakiori hautsi du, aldiz bi presondegiratuen libratzea errefusatu du Nafarroko ausitegiak. Eldu den astelenean paskodenez besta eguna dugu eta ustegun untarik aintzina ego euskalegian ere, ustegun saintu eguna, Aztelen Arte Baskoko Oportipiak dituzte bostegunekin. Hori dela eta Lapurdi eta Gipuzkoa zeharkatzen duten autobideetan trafikoa hemen datuko da, euneko bostez ASF eta Bidegi Autobide Sozietateen arabera. Trabak albezain ahulak izaiteko gixan, kabina gehiago igu, idekiko dituzte pagalekuetan, eta lantaldeak ere indartuko astelena Arte, diakin arazi diguten azan. Ielbi laburanchaxinikatuak mobilizatzerat deitzen du egasti azkundea xanoak hiltzerat ezusteko kasu hortan da Domincineko Jean Michel Beroren haskundza Jean Michel Bero eta Berarekin ari den Julien Perez ostegununtako gomitak Goizbegiren Eso, makuluken taldekidea gara. Haupa! Kantuz kantun, izango behazuekin, hostiraldean, atxaldeko... Lauetan! Hahahaha! Hahahaha! Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Gure bazterrak, Lucien Gisarretarekin. Zer duen, Ez ditanean ikusten usten Astuzkenetan atxaldeko zazpietan eta errepika bai igandetan goizteko behatziak terdietan Nere baitan pizten diren bazter miresgarriak ikusten Gure bazterrak naturari eskaini hemenaldi bat. hita ga orduz zerazit sordua gure basterrak emankizunen bertizaranatik segituko dute uh, bigaren shayoren sat belaz gure basterrak emankizunen zeta put itzeta put itzeta, itzeta itzeta itzeta put zeta put gain nagusiak tenore untan behiarekin biatzeko memoria historikoa titulu pean Zazpilagunen ilotzak aurkitu dituzte gutienez anueko hobian lurperatuta Pako etxe behia uziteki medikoa koartara zidu da, zineskoa dela, eskabatik ies egin dako guzian gorpuak aurkitzea. Lekuko zuzen bati esker, topatu zuten uh, obia, haste hasi eran eman zuten uh, berria. Uh, Garaian, eskabako preson degitik, ies egin dako kasik irureun presoren gorpuen bilaketalanak hasi bestirik estira egin. Iesaldia gertatu eta larogei urte pasa direlarik, arantzadi Sientzia elkarteko ikerlariek dute hori era maiten Se sunak beraz, egune e en txigur entxigur gerostageiago izango dira Hortaz eta hemen behian beraz, gai nagusiten hore untan Bestalde, Nafarroako hauzitegiak dio Iruñeko istiloak ez direla terrorismoa Hora uh, entzitan beraz ipatzen zuena ere panxikak zera bota du Iruineko lau garren instrukzio zitgiaren erabakia eztu onartu aldiz gazteak aske usteko eskaera. Uh, Nafagoako zitegiarentzat joan den martxorena mekan Iuniian gertatoko gertatutako estiloak ez zin dira terrororismo delitutzt hartu, defentsaren apelazio elegitea egitea onartu du zitegiak, Partzialki, ezta inongo erreferentziarik erraiteko gertaerak erakunde do talde kriminal baten eraginpean izan zirela, espaitago espaita inongo erakundeen erreferentzia zehatzik, ara zerreganduen, no zerreganduten epaileak. Eta bestalde berrian, argian, kaseta puntu eusen edota media bazken, gai nagusi bera, sei hilabeteko bizi txaropena eman diote, oier gomez, larri gaixoden euskal presoaria. Pidilaren emerezian aztertuko dute haren zigor gelditze eskaera, Parisen bera mugitu ezin denez, epailea eta prokuraduraa joanen dira os, ospitalerat, oier soz plataforma, formak egun antolatzen du hilabeteuntako hogeitabian eta xarek manifestazio nazionalean zedeitzen duere, maiatzaren 6 irako ergan bezala Oier Gomes preso eriaren abokatua gurekin izango da zon uh, baita bost-pasei minuturen buruan klarka juze izanen baita gure gomitagau. Muziak Eta ipatzen hautzien mankizun erditsutan, dokumentala etxe barriatik, etxe berriarat deitzen dena, Euskal Gataskaren titulupean hemen argiak proposatzen du lotura dokumentala beraz sarean ikusten aldu zena urririk. Eta eskuntza sailean aldiz argian, Jose Luis Mendozak dimisioa eman du Maria Solanak hartuko du Nafarroako eskuntza saila. Usuebarko sakon hartu du beraz Mendozaren dimisioa, gaur eginen Oficialki uh, kargu huztea. Maria Solana izaren da hezkuntza kontxeilaria eta gobernoko bozera maile izaiten ere segituko du berbilan. Afera hortaz, xe eta xunak beraz hemen argian. Antzerkia, iraganaren kritika eta biolentzia hau da argiako iritzi artikulu bat ere uh, Xavier Leto nakidazten duena uh, apilaren sortziaren ondotik eramaiten duen gogu eta argian irakur gai. Manipulazioa titulupean aldiz Espainako gobernuak etaren armagabetza eskutatzeko edo gordetzeko agindu zion rtve telebistak kateari uh, sindikatu batek du apilaren sortziko uh, berrietan Monkloatik eta Barne Ministeriotik zuzendu zirela, beraz etaren ahamagabetzea uh, berrietan amabos garren minutuaren ondotik aipatu behar zutela agindu zuten hemen edabideen manipulazioaz eta errefusiatu krisi globala ere aipatzen du argiak Mediterraneoko obi komunaz fundu bat. <SILENCIO> Kazeta puntu Euen Bestalde independentziaren suaA potzeko gazteen festa, martsa eta topagunean hasiko ah, dituzte gazteka aurten Igorren bildu euren gogoetak parteka eta eztabaidatzekoukera izaren dute ernai eta haintzina gazte antolko Anolakunde kantolatu duten gazte akelarrean bertan su txikiak izango dituzte hizketa gehi irriz, eta helbek mobilizazioak antolatu ditu,kabalen hiltzea oz topatzeko hegazti grepeari lotutako kabalen hiltzeak beraz zeben gazeta puntu Deusen aipa gaiian. Eta Euskal Herriaren aktualitatea Daniel Belez-en uh, bebegitik ikusirik. Daniel Belez uh, argazkilaria da eta berak egin uh, behoi bost urteko karreraren argazkiak ikusten ahal dira. Eta erakusketa horretaz maiten itusi eta sunak media bazkekak. Eta südwestekin bukatzeko prensha gai nagushi. titulu lu hemen emen leheketabaten bidezko erashoa Dortmund autobusaren aurka. Atsilotu dutela islamishtabatka kotzen achten emaiten du südwestek. Titu lu an... Titu lu an... Hitzetaputz. Musika biskabat eta onotik erramezala gure gomitari lekua eginen diugu Clara Rouget, Oyer uh, Gómez preso politikoaren egoera lagia ipatzeko uh, sei hilabeteko bizi txarropena maiten diotelarik. Zertan den bere egoera aipatuko uh, dugu, sei Olatz, Salvador, entzuten dugu orain, lokarriak kantua akustikoan eta zuzenean grabatu kantua Eusarean ikusten alduzena ere bezuen begiai eskajemen belagia mirez, entzuna razten dut deitzen da eta be, kantaria uh, kantautorea Ola Txalbador uh, musikari donostiaga da eskakeitan taldeko teklista da ere e, zagutzen baduzu eberdin eta bakarkako bideari buruz eta bere iritzia ere hartu zuten amapola morea eman kizunean hori joanen hastean e, zuten alduzina beraz xarean, e, behinteresa, bali mauzi olatz, xal eta bideoan ere ikusten alduzi beraz, zuzenen grabatutako kantu hau e, sehak laurden guti orain itzataputzen gure gomitarekin segitzen dugu. Itzataputz Atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, ozkal irratietan. Oier Gomes milgo preso politikoaren egoera lariaren berri emaiteko prentsa horreko bat egindute goizuntan, bagoaz kolektibuaren inguruan eta goizuntan, senide eta familiarekin batera, eriden presoari sei hilabeteko bizi txaropena eman diotela jakinarazi dute gurekin, oier gomez uh, gomez mielgo presoaren abokatua Klara Rugea Gachaldean Baya Gachaldean Sei hilabeteko bizi txaropena eman diote medikuek urta giletik, uh, beraz badu lau hilabete ospitalizatua dela Zein da beraz bere e, osasun egoera. E, Berazzoiara um, e, bimila zazpieko urtarrirena magetik ospitalizatua i, da. E, izan da hiru astezala ere ospital, ospital batian normal batian zerbitzu normalean, baina orain presos egtzen du hau da zerbitzu berezi batean da, e, espetzian, e, ospitalian den zerbitzu e, berezi batean, garatuaren bizkarrezureko minbizia du, ewing motako sarkoma bat diagnostikoa izan zaio, eta metastasi bat Hau da, pelbisean, metastasi oso ugariak, eta buru buruan meta beste metastasi, metastasi bat. Mm -hmm. Hau da, eguera, osasun eguera bizikilaria, fisikoki mentalki? Nuz no, no egueratanda? Mentalki, e, jen da... E, E, oier uh, biziki ja bisikias karabela eta, eta indarrez betea eh uh, zailada zailada eh uh, e, egiten duen hori uh, aurre egin barduena uh, egoera biziki zaila bizitzen aida baina uh, e, animoak eta indarreak ez dakin nun hatzemaiten ditun baina baditu eta Eta hori e, bakarrik, hori egin behar du, gainera, naiz eta hori e, bisita, hori hastan behin bisita bat izan, telefono deiak baina biziki, biziki zailada eta eta e, behitxarrak e, gaitzen dira, eta baina bera, bera prest burukatzeko bere eritasunaren hain zinean. Egoera juridikoaren aldetik, beraz hotxailaren bilan, uh, ahazoin medikaletan oinagiturik kondenaren suspentsio eskaera egintzen uten, horrek right. zer eman du? E, ari da intzinatzen eta errantzagun eta fitek e, intzinatzen nahi da, zenta egia da justiziako erritmoak e, emeki doaztela normalian eta hor... Uh, behu txailaren bian, gauk gira pirearen e, amabia, ama eta beraz, bi labete dela, eta elduten hastian badugula audientzia. Beraz, mm -hmm. e, gauzak fite joiten dila, eta beraz, beraz, beraz, da, egoera zen, e, elagitasunaren tamaina edo neugia ordua izan dela, eta eta hori, beraz, e, suspentsuaren honen baitan, espertisa bat, E, eskatua izan da e, Ola baita prozeura eta beraz e, esperto bat e, mediko onkologo bat izendatua izan zen epailaren partetik eta joanen hastian nuukan dugu bere, bere raporaren konklusien begi. Mm -hmm. Konklusio horiek e, ezagutzen genuen genuen egora... E, Emaiten dute baina gainera urjunako urjunako joiten dira, hau hau da e, egoera lagi baten aitzzinaan gila, baina biziki lagia dela. E, gutxi gorabera tera. Ergaten nuana hitz zitz itzulpena literala eginen dut. zutnik e, asmatuko baina e, on, ondoliotatzen du e, metastasi faxan diren ewing sarharcomen pronostikoa biziki iluna da. Eta gaixoaren bizitza pronostikoa agiskoan da. Litekeena da, gaixo honen bizira upena, sei labete baino gehiagokoa ez izaitia. Laguntza ingurune hospitalario bat beharrezkoa da, kondenaren suspensio neurria egokia da. Mm -hmm. Aguda, eh, espertuak eh, bere eh, raporra bukatzeko erabiltzen dituen hitzak. Eh, mm -hmm. Medikoak erraiten dute, beraz, bere ausasune goera eta presondegian egoteak ez direla batera, batera, bai, batera. bai, bai, bai. Um. Hori jaanik egaten zuten, segitzen duten medikoak jaanik erraten zuten, e, bere goera ausasune goerak ezka gajiak zela eta e, jasotzen duen tratamendua eta bere ausasune goerak ez ziela batera e, presondegiarekin. Eta hor, behukunago joetengira, erran ez, be, e, bere bizitza agiskoan da eta gainera epe bat emaiten e, e, e, e, e, e digutek. Oiar Gómez mielgo preso politikoaren egoera ego larriaren aztertzeko herramezara kondenaren txuspensio eskaera elduden apidilaren e meretzian aztertuko da mm -hmm. uh, Parisiko kondenan aplikaziorako zitegiak aztertuko du eta hori presondegian eginen da beraz? Bai, bai, joan joanen dira Le, legeak aurre ikusten du, hein? posibilitate bat da eh, presoa ezin delarik eh, presondegitik muitu ti e, ikusia da e, tribunala e, Joan Alzaitza eta orjo beru osasun egoera dela eta e, ospitalitik ezin da ateraren e, gaur egun ezin dute transferri abat burutu eh epaitegiratua iteko soberailtzake beretzat eta beraz epaitegiak eh auzitegiak erabaki du e, ospitalera eh juetia audientzia burutzeko mm -hmm. Uh, beraz, epa hilaketan, uh, arrat, jongo dira egun hortan, uh, mm. zukla jarruze, bede abokatu gisa, suspensioaren kasua posible ote dela uste duzu? Bai, bai, bai. eta egoera, olako egoera batean, ez bat du suspentsioa e, e, lortzen, e, keskagarria litzake. Gero beti kontutan hartu behar da, e, E, gure esku ez dela, deuse, eta e, naiz eta suspentsioa onartzen den beti badela e, aukera prokuradoreak edo parketak e, apela egiteko. E, suspentsioa emaiten den egunean, e, ogeita lau hor epean e, prokuradoreak apela egiten badu, e, apel hori izango suspentsioa izanen, izanen da. Hau da, e, suspentsua honartzen magute, apela egiten bada, oier montenduko dute preso. Hori da, zentak gero, luzatzen da, eta Baiz. beste hauzi uh, be, bat edo behar da, eta... Hori da, hor izango gineak e, instruzokan baratu, e, e, penen aplikaziorako e, gombararen haintzinen, eta hor, luzatuko ziren epeak, hau da, bentsatzen alda, fite, eta e, fite eta E, e, Finkatuz bilabeteko epea izango zen mm -hmm. Hau da bizikiru ze hori egen kasuan Eta gainera hor oh, rapidilean gireno e, Gero badugu da Udan zeak e, audientziarik ezta egiten Eta brezahiskoa e, izateke Irailean finkatzia e, audientzia hori e, Gero hipotetsiak dira, eh, beti mm -hmm. baina hala ere e, begiratura hartituguna eta aztertu aztertu hartituguna eta iraila, Guilleren e, kasuan eh egita. Ez da, hola, e, bere bere kasuetan, e, ilabeteak itsuita ez inda, Seila beteko, bizi txaropenen mandiotelarik erran bezala orduan. Uh, kasu oiek kontutan harturik, beste goera bat ere bada oiar gomez uh, mielgo preso politikoaren zat, eliden uh, presoaren zat. libratzen balitz, beraz, apilaren emiretzuntan uh, adibidez, erabaki hartzen balitz, ez litake usoki egoera lasaian ere, judizialki, iru euroagindu eskaera baitira bere aurka, euroagindu oiekin beraz, zer pasatzen da edo zer pasako da? Bai, beraz, hori da, hori errek, baditu, iru onartuak, beraz, jakin behar da, e, gaur egun, presondegian dela, bai, e, franziak, e, franziak estatuan e, ezagitako kondena e, bete, kondena betetzen, baina, baita ere, iru euragindu eura hoien baitan, dituen, espetxe, agindu pean dela. E, beraz, uh, suspensio eskaira bakarrika e, kondenaren inguruan da. Ez du bat ere ungitzana e, euro aginduen prozedura. Beraz kondena altzatzen badute, e, gelditzen dira e, espetxe agindu hoiak eh 3 euro aginduan prozeduren eh baitan. Batzuk egin bar e, da eh askatasun eskairak egitea prozedura bakoitzetan eh euro agindu hulen prozedura bagoitzetan eh be, bere eskatasuna lortzeko. Mm -hmm. Beraz hori uh, egiteko ta da edo bidean da. Bai, bai, bai egunetan pausatuko ditugu eskaera goiaka, e, gero aztertuak izan dezaten ebe eh erabakia izan bezain bezainlaester mm -hmm. gounsakle saiatzen gira edo hori e, ba, dena izaitia behal albezaina er, egun, eguneko kontuak izaitia hori e, mm -hmm. beraz emaitzian e, aztertuko da emaitzian ez dugu erabakirik izanen E, Eremetzean emeretzean jakinen dugu noiz auzitegiak emanen duen bere bete liberoa. Mm -hmm. Eta uhena bera gero e, izanen da e, suspentsua e, agintzen batu auzitegiak ez da egun oktan libre izanen. Mm -hmm. Benitxen bako ditugu egun beste egun batzuk ja, gero aztertzeko e, uroa ginduen baitan e, askatasuna aska erauiek. Mm -hmm. Auz. Oiergegomes Milgo pretxoaren uh, egoera, beraz, uh, bon, puntako eta mugarriko egoera bat ordan uh, bagoazak sakaspimarratzen du urtarrataren 13 direla gaixotasun larriak uh, dituzten euskal pretxuak. Uh, Erioitzaren mugarri hortan izaitea pretxo egoerak desblokatzea desblokatzeko itz inbea hortetan uh, azkenean. No? Hori galdera handi bat, eh. Ez ez nokolki elgi... E hori, eta e, nire iduriko ez genuke itxon behar orako mutugeko egoeretara irizitza e, preso gaizuena e, librazia e, lortzeko, nuski. Mm -hmm. Erramezala, beraz, oier gomez milgo presoaren egoera, ipatzen ginuen egoera bizikilarian dela eta, beraz, prozedura judiziala Ebe, hain zinadoa, klara, abokatoa gurekin ginuen mil esker. Mil esker zuri. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, oskal irratietan. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitan ean. Gure bazterrak, Lucien Cesaretarekin, zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. Aztuzkenetan atxaldeko zazpietan, eta errepika igandetan goizteko behatziak terdita. Nire baitan pizten diren bazter miresgarriak, ikusten Gure baztehak naturari eskaini hemenaldi bat ELB laburantsa jinikatuak mobilizatzerat deitzen du egasti azkuntza xanoak hiltzerat hezuteko kasu hortan da Dominci neko Jean Michel Beroren haskuntza Jean Michel Bero eta berarekin ari den Julien Perez ostegununtako gomitak goiz berrien makuluken taldekidea gera. Opa, kantuz kantun izango behazuekin, ostiralean atxaldeko lauetan. Eta dukeen aintxe gura ipatzeko dugu, bere az emaia murua garekin bihar Kantuzkantu eman gizuna ipatzeko momentuan Eta ostegunero bezala dizitze eta putzen Fred Begoet gurekin da eta nor orkestuko dugu gaur, bihar barkatu Fermin Muguruza, bere azken uh, disko azariko zauku uh, Eta, eta bihar gehiago jakingo zieden aden Itze taputzen, itzorra bostak eta seiak artean. Seiak bementuz, Euskal Iratietan!